Ustaz saya mau mempertanyakan tadi kita memahami tentang manhaj ya bahwa yang apa yang kita tinggalkan adalah tentang manhaj yaitu pemahaman cara pemahaman Al-Quran eh, dengan melalui pemahaman para sahabat eh, kemudian tadi juga Ustad banyak sekali mengangkat ayat-ayat yang eh, seruannya kepada eh, orang-orang mukmin kemudian ambil satu kesimpulan bahwa karena seruan itu Uh, turunnya pada saat sahabat-sahabat berada atau saat-saat masih hidup maka itu ditujukan kepada para sahabat uh, agak barangkali agak pemahaman kami dalam hal ini uh, belum belum pas bahwa bukankah Al-Quran ini sebenarnya untuk kita semua dalam arti tentu meskipun itu seruan bagi orang-orang yang beriman dan dalam hal itu turunnya ayat itu pada saat sahabat masih ada Uh, sehingga ada satu pemikiran di benak kami apakah dengan demikian setiap ayat Al-Quran ini keseluruhannya tentunya karena turunnya Al-Quran itu adalah pada saat sahabat masih hidup dengan demikian apakah semua ayat Al-Quran itu uh, tidak langsung bisa kita pahami dengan melalui kitab-kitab banyak sekali kitab-kitab tafsir yang beredar di uh, negeri kita ini Mang dan kemudian juga jika hal itu di frame di eh, yang sangat nah, nah, nah, nah, nah, nah. Uh, seperti gambaran Ustadz tadi, Mari saya khawatir juga jamaah juga barangkali terus kemana kita harus menimba ilmu yang yang lurus kepada para sahabat, karena kita tahu persis bahwa kita untuk memilih Ustadz saja itu sulitnya setengah mati Ustadz yang untuk uh, menghindari fitnah saja itu setengah mati, carinya itu su susah gitu. Nah, terus kami khawatir jangan-jangan kami ini semuanya Sesat semua seperti tadi yang Ustaz Uraikan masyarakat Barangkali belum nyambung antumnya Tidak apa-apa biasa InsyaAllah yang lain lainnya nyambung. Saya katakan Bahawa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah Bahkan memahami Islam ini Menurut pemahaman Para sahabat Ridwan Allah alaihi majma'in Ini sesuai dengan dalil-dalil Nakliyah dan akliyah Dalil-dalil akliyah, dalil-dalil akliyah begitu banyak bertaburan dalam Al-Quran Al karim dan Sunnah Nabi dan akwal para sahabat sendiri dan para ulama dan seterusnya dari zaman ke zaman. Selain timbang dengan dalil-dalil akliyah itu sendiri, menurut undang-undang ilmiah, kahaidul ilmiah, orang yang menyaksikan langsung, orang yang hadir ketika terjadi sesuatu. Orang yang masanya dekat dengan sesuatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentu adalah lebih mengetahui a'lam lebih mengetahui aslan lebih taslim ahkam lebih bertahkim kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ketimbang kita yang hidup jauh. Itu dari dalil akhriah pasti akan menyetujuinya. Para sahabat itu mengetahui turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu, kepada siapa turunnya, apa maksud ayat itu yang mulia. Yang dimaksud pemahaman sahabat bukan ayat per ayat seperti kita menafsirkan al-Quranul Karim. Dan tafsir Rasulullah tidak demikian ayat per ayat, tidak. Tapi Rasulullah menafsirkan Quran secara keseluruhannya, kadang-kadang ayat per ayat, kadang-kadang lafaz per lafaz, kadang-kadang secara jumlah. Saya ambil contoh, firman Allah ta'ala wa ta'ala. Ya yuqalnaa, Rabbakum, <tutuk> al-ladhi khalakum, wal-ladzina min qablikum l'algalkum tattakum. Wahai manusia, sembahlah Rabbu, beribadah kepada Rabbu. Ini perintah, 'O Rabbakum'. Ayat ini ditafsirkan oleh beliau dengan panjang lebar bersama ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang 'O sahabat mengikutinya kemudian sahabat menjelaskan kepada kita sampai yang sekecil-kecilnya pun beliau tafsirkan ketika seseorang berkata masyaallah wa syi'ta di hadapan nabi yang mulia dalam salah satu hadis sahih dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal nabi berkata apa kepada sahabat itu aj'altani lillah lidan patutkah engkau jadikan aku sebagai tandingan karena lafas dan saja tidak boleh apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki Padahal harusnya apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Ini tafsir dari Oh Abdullah, Allahu Rabbukum dan ayat-ayat yang memerintahkan menyembah kepada Allah Tabaraka ta Begitu dalam kehidupan beliau, beliau menafsirkan tentang hukum pun demikian. Beliau menafsirkan tentang ibadah salat pun demikian. Sallu kama raaitumul yusalli. Siapa yang lebih tahu tentang salat kita atau sahabat? Man? Ah. Siapa yang lebih tahu tentang kayak Nahnu, kita atau hum, mereka? Mereka Siapa yang lebih tahu Al-Quran Kita atau mereka Mereka jelas Menurut dalil-dalil akliat Tentu kita harus mengikuti mereka Dan itu sesuai Dan untuk memahami Al-Quranul Karim Ini tidak menghalangi kita Untuk memaknakan Al-Quranul Karim Apabila kita bisa mengikuti persyaratan Antum Bisa menafsirkan Al-Quranul Karim Apabila pertama Antum mengikuti manhaj as-sahabah yang kedua persyaratan ilmiahnya harus dipenuhi. Kalau Al Quran diserahkan kepada setiap Muslim, sekarang yang hadirnya ratusan memegang Quran masing-masing memahami Al Quran ayat per ayat, apa jadinya nantinya? Ayat Al Quranul Karim para sahabat saja tidak sanggup memahami ayat Al Quranul Karim tanpa penjelasan Nabi yang mulia. Lupa kita akan kisah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Ketika dia di rumahnya itu ketika turun ayat tentang benang putih benang hitam. Surah Al-Baqarah ayat 13. Lalu dia taruh benang putih benang hitam betul-betul di rumahnya dan selama itu terus makan terus tidak sahur, tidak tidak berhenti dari makan. Sampai nyata betul-betul. Kata Nabi apa? Salah yang dimaksud benang putih adalah fajar yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelap malam. Sahabat tidak sanggup memahami satu ayat Al-Qur'an. Orang Arab tulen-tulen-tulen. Apalagi kita orang Indonesia ajam. Bahasa Arabnya amburadul. Bagaimana sekarang banyak pengajian-pengajian kebetul Quran tafsir ya, tafsir gitu. Allahu Akbar. Ini melecehkan Pelecehan besar-besaran terhadap ilmu tafsir Al-Quran Yang ulama sudah karang tentang Ulumul Al-Quran Ini untuk meluruskan pemahaman kita Terhadap Al-Quran dan al Dukari ini Harus Ahlul Ilm Lalu pertanyaan kepada siapa kita akan belajar Ini Nadanya agak putus asa juga ini ya. Orang muslim tidak boleh putus asa Orang muslim Oh iya Nadanya saya bilang Nadanya kan tetap itu. <laughs> ya. Dah. Dah. Pertama-tama kita harus menggali dari bawah lagi. Jadi apa yang kita bahas hari ini ini perlu dikaji ulang terus, bahkan didiskusikan. Yakni mengetahui apa yang telah kita tinggalkan dan salah satunya adalah ilmu Berarti harus meningkatkan ilmiah itu, menciptakan begitu banyak para dai yang mengajar secara ilmi, bukan hanya ceramah, tapi ilmu betul-betul. Ini memang sangat sulit dan kita memang kalau orang-orang awam tentu orang tidak mengetahui kepada siapa dia harus belajar, selain dia bermohon kepada Allah Ya Rabbi berikanlah saya hidayah. Mudah-mudahan Allah tunjuki. Masih terlalu jauh sedikit. Tadi saya katakan bahawa hadis Nabi sudah berlaku sedikitnya orang alim bahkan tidak ada orang alim orang alim ulama di negeri kita ini sering di koran beribu-ribu ulama berkumpul Allahu Akbar beribu-ribu ulama cari satu ulama di negeri kita ini susah cari satu ulama khotib itu banyak Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam salah satu hadis sahabat yang diruayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya bahwa kita hidup di zaman yang banyaknya ulama, ahli ilmu dan sedikitnya penceramah. Nanti akan datang satu zaman begitu banyaknya kutubah, penceramah itu dan sedikitnya ulama. Benar apa yang dikatakan ibnu Masud itu. Kita berada satu zaman di mana orang sedang senang berceramah. Bahkan ada kursus-kursus tertentu, tiga bulan selesai kursus dari khutib. Kemudian naik mimbar, bikin daftar sambil sini khutbah Jumat. Ilmu yang kita butuhkan sekarang. Ilmu. Karena Islam mendasari segala sesuatu bil-almi. Allah berfirman. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah perintahkan Nabi yang mulia untuk selalu memohon tambahan ilmu. Wa kun rabbi zidni alman. Wa kun rabbi zidni alman. Katakan khai Muhammad. Rabbi Tuhanku zidni alman. Tambahkan untukku ilmu. Allah perintahkan agar kita bertanya dengan ahli ilmu Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'alamun Al-imam Ibn Qayyim rahimahallahu ta'ala di kitabnya Miftahu dari sa'adah menafsirkan ahli al-Zikr, ay ahli zikr ay ahlul ilm dan para ulama yang lain juga menafsirkan seperti itu Allah larang kita berbicara dengan tanpa ilmu Wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun Jangan kau ucapkan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kita merujuk kepada mereka itu. Begitu harus mulai belajar lagi. Pertama manhaj harus kita luruskan mulai dari sekarang insyaallah taala. Kedua peningkatan ilmiah. Mulai dirobah bacaan kita. Jangan baca kitab fikih Sapinatul Najah terus berpuluh tahun. Baca kitab tauhid sifat 20, sifat 20 tidak pernah dikenal ulama. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Ubudiyah judulnya. Sekarang sudah diterjemahkan. Baca juga kitab tentang masalah wali. Sekarang orang lagi lagi ribut masalah wali-wali. Ya. -wali. Bahkan di negeri kita ini wali dibatas cuma sembilan wali. Nah itu. Bahkan orang gila pun di negeri kita dianggap wali. Kala itu saya sarankan para saudara-saudara untuk baca kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan judul Al-Furqan. Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara Wali Allah dengan Wali Syaitan yang dikarang oleh Ibn Taymiyah dan Alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan oleh sebagian ikhwan kita. Baca kitab Tawahid yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baca kitab Akidah yang lain begitu banyak. Rubah dari mulai kitab-kitab akidah Kemudian kitab-kitab ibadah Coba lihat kitab sifat sholat nabi yang dikarang oleh Al-Syikh uh, uh, uh, Muhammad Nasiruddin Al-Bani Satu kitab sifat sholat yang berbeda dengan pengajaran kita sekarang ini Dirubah peningkatan ilmiahnya Juga harus belajar Al-ilmu kata nabi Al-ilmu bitta'almu Ilmu itu harus dipelajari Tidak ada ilmu ladunni itu kata orang supi Tanpa belajar memiliki ilmu tidak ada dalam Islam seperti itu barangkali itu wah ini banyak bagaimana jawabnya nih huh? Hah Saya akan bawa dulu satu pertanyaan yang saya kira penting huh? Pertanyaan mengenai al-aqidah Apabila Allah dikatakan zat maka kaum Nasrani yang terhimpun di Yayasan Nehemia mengatakan bahawa Tuhan yang orang Islam adalah zat. Menurut kamus bahasa Indonesia, karya Purwa Darminta, zat terdiri dari zat cair, padat, gas, dan diasumsikan oleh kaum Nasrani bahawa Tuhan yang orang Islam adalah zat padat. Sama dengan Hajar Aswab. Pertanyaan, sebetulnya menurut hadis apakah Allah itu? Sering terjadi penyimpangan bahasa Saya katakan Jangan bahasa Arab itu ditafsirkan ke bahasa Indonesia Kalau bahasa Arab ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia Maka anjing dalam bahasa Arab akan diterjemahkan hati dalam bahasa Indonesia Kalbuku Kalbu dalam bahasa Arab anjing Berarti kalau kita katakan engkau adalah kalbu saya Engkau adalah anjing saya Demikian juga tentang zat. Sekarang ini lebih gembor-gembor masalah masyarakat madani. Saya terheran-heran. Saya tidak heran kepada masyarakat kaum muslimin saudara-saudara kita yang belum paham, tapi saya terheran-heran kepada orang yang ditokohkan dan menokohkan diri, atau orang orang intelektual, tetapi keintelektualannya tidak bisa menyelamatkan dia dari kebodohannya. Dia mengatakan bahawa masyarakat madani. Ini orang tidak tahu apa arti madani Madani itu kebudayaan Masyarakat yang berbudaya Tidak ada sangkut pautnya dengan agama Itu arti menurut bahasa Arab Berarti orang Islam yang mengatakan Kita ciptakan masyarakat madani Allahu Akbar Berarti kita ciptakan masyarakat yang berbudaya tanpa agama Bukan madani itu artinya Madinah Salah itu Demikian juga tentang zat Zat itu artinya diri Allah mempunyai zat Zat Allah Maknanya diri Allah Allah sendiri berfirman Dalam uh, Kitabnya Yang Mulia Suratnya surat Al-Ma'idah Ayatnya ayat 116 Mari saya baca وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ يعني dan ingatlah ketika Allah berfirman ya Isa bin Maryam wa ya Isa bin Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah? Jadi beda. Itu akidahnya orang Nasara. Mereka dalam penyelewengan yang maha besar tentang tauhid ini, tentang Isa bin Maryam. Berkata Isa, "Qul." Isa menjawab, "Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqin. Tidak patut aku berkata sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta." Jika memang aku mengatakan demikian, maka sesungguhnya engkau lebih tahu. Ta'lamu ma'fi nafsi. Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku zat ini. Ma'fi nafsi. Wa la'alamu ma'fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Diri itu zat yang dimaksud. Zat Allah. Bagaimana zat Allah itu? Tidak boleh kita bertanya demikian. Pikirkanlah tentang niat-niat Allah dalam salah satu lafaz tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan tentang Allah, tabarakallah berarti Allah mempunyai zat, Allah mempunyai nama, Allah mempunyai sifat tetapi laisa kamitslihi syaiun. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun makhluk. Wa lam yakul lahu ahad. Allah membantahnya. Ini akidah seorang muslim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulang. Allah mempunyai zat, zat Allah, diri Allah. Bagaimana zat Allah itu tidak boleh bertanya? Tidak boleh kita bertanya zat Allah itu. Dan itu tidak diperintah dengan Allah. Tidak diperintah oleh Allah. Allah mempunyai nama. Iya. Namanya Allah. Nama-nama yang lain begitu banyak. Demikian juga sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan lain-lain. Nama dan sifat itu harus kita tetapkan. Tidak ada satu pun agama yang menjelaskan keyakinan demikian gamblang dan mudah dipahami dan sesuai dan berjalan sesuai dengan fitrah manusia selain daripada Islam. Ya, silakan tadi yang bertanya. Semoga selalu barokah. Nama saya Muhlis dari Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin tanyakan pertama apa, uh, apakah dari masing-masing ulama ulama sahabat tersebut uh, ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Sebagai contoh yang saya pernah dengar yeah. untuk masalah sholat tarawih sendiri atau sholat malam, yeah. saya dengar uh, Umar uh, radhiallahu anhuma 23 rakaat, sedangkan yeah. Rasulullah uh, katanya 13 sebelas uh, rakaat. Ya cuma cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah para sahabat itu berselisih? Mungkin. Karena manusia itu sifat berselisih. Tetapi berselisihnya para sahabat itu karena beberapa sebab saja yang terpaksa. Pertama, tabiyyah, bashriyah. Tabiat manusia itu suka berselisih. Dua orang yang berkumpul, dua orang yang bersama, tidak mungkin selalu sama. Suami istri hidup berpuluh tahun Tidak selalu sama Kadang-kadang ada perbedaannya Bahkan bapak dengan anak pun demikian Ini yang membuat sahabat berselisih Yang kedua Berlebih kurangnya tingkat keilmuan dan pemahaman mereka Ini yang menyebabkan mereka berselisih Jadi pertama Mereka tidak mencari-cari perselisihan Kedua Mereka selalu menyelesaikan masalah perselisihan Dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah nabi Dalam segala urusan Dunia dan akhirat dan mereka tidak mengkotak-kotakan kaum muslimin. Apa ada mazhab Abu Bakar? Apa ada mazhab Umar? Apa ada mazhab Utsman? Mazhab Ali? Enggak ada. Semuanya satu. Mazhabnya mazhab Rasulullah. Sampai-sampai berkelahi pun mereka tidak pecah belah. Ini keajaiban para sahabat. Pernah terjadi peperangan di antara mereka tidak memecah belah mereka. Akidahnya satu. Kita perlu mengetahui. Apanya yang diperintah mereka untuk bersatu. Dan kita diperintah untuk bersatu. Akidahnya manhatnya harus satu akidahnya harus satu usuluddinnya dasar-dasar agamanya harus satu tidak boleh berbeda oleh karena itu saudara tidak dapati satu pun sahabat yang berbeda tentang Allah di mana semuanya akan menjawab fissamah sesuai dengan firman Allah ar-Rahman walal arsistawa saudara tidak akan dapati bahwa ada seorang sahabat yang mengingkari takdir semuanya sahabat tetapi ketika masuk kepada permasalahan ijtihadiyah baru ada perbedaan di antara mereka Salah satunya yang sering diangkat ke permukaan perbedaan tarawih Sebetulnya ini tidak ada perbedaan karena riwayat tarawih yang katanya Umar menegakkan 23 rakaat itu sanadnya dhaif munqati terputus itu diriwayatkan oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta dan di situ tidak dikatakan bahwa Umar yang melaksanakan hanya diterangkan pada zaman Umar Orang sholat 23 rakaat. Lihat pada zaman Umar Ini tidak menunjukkan bahwa Umar mengerjakan Kalau dikatakan pada zaman Umar Manusia meminum khamr, Apa kita akan mengatakan Umar, umar minum khamr? Pahami lafaz itu Lafaz itu mengatakan pada zaman Umar Manusia sholat 23 rakaat. Manusia yang mana yang sholat 23 rakaat? Kalau riwayat itu sahih Tidak dikatakan Umar kalau dikatakan Umar harus tegas Pada zaman itu Umar solat 23 rekat Ah jelas Walhal riwayatnya do'i Tidak sahih Yang sahih sebaliknya Dalam kitab yang sama al-imam Malik Meriwayatkan hadis Umar memerintahkan Dua orang sahabat besar yaitu Ubay bin Ka'ab Dan Tamim ad-dari Untuk mengimami manusia sholat dengan 11 rakaat. meskipun demikian masalah ini sudah masuk ke dalam pembicaraan para ulama, terjadi silap ulama dan perselisihan-perselisihan yang demikian, tidak seharusnya membuat kita terputus hubungan, membuat kita bertengkar sampai-sampai terjadi perkelahian dan pertumpahan darah dan pengusiran dari masjid ini tidak patut dilaksanakan tidak patut dikerjakan, ini masalah-masalah yang dikatakan masalah-masalah khilafiyah tetapi begitu nyata bahwa yang 23 rakaat itu dalilnya lemah Janganlah kita mempertahankan kejumutan itu Karena ilmu tidak menerima kejumutan Sekali lagi saya katakan ilmu itu nur, cahaya Dia tidak akan masuk bersama maksiat Dan dia tidak akan menerima kejumutan itu Oleh kerana itu orang-orang yang jumut Jumut itu benda mati seperti tembok, jumut tidak bergerak kerana segala sesuatu di alam semesta ini bergerak semuanya Dan kita pun harus bergerak Siapa yang tidak bergerak dia akan ketinggalan Maka orang yang jumut ini akan ketinggalan Akan kehilangan ilmu yang begitu banyak sekali Kalau sudah tahu mazhabnya lemah Arrujuk kepada kebenaran Begitulah Berselisih tidak jadi masalah Dibahas, didiskusikan, diperdebatkan Begitu harusnya Dan dulu pernah saya kembangkan majelis perdebatan ilmiah Di antara kita yang berbeda Suatu majlis yang bagus sekali Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Dengan ilmu Dengan dalil Dengan <tuh> Barangkali radio dakta ini Bisa membuatnya di lain-lain waktu Untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Sehingga kelihatan Mana yang merujuk kepada Alkitab dan Sunnah Kalau tidak selesai tidak jadi masalah Jangan fitnah sana, fitnah sini Sekarang orang main fitnah saja Wah ini pengajian sesat ini Mana bukti sesatnya Misalnya gitu Kujah, dia dapatkan, dia jadi masalah. Kata Allah, ila sabili Rabbika bil haqma. Ajaklah kejalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini bukan asal bijaksana. Bijaksana menurut siapa? Bijaksana menurut kita? Tidak bijaksana menurut kebijaksanaan Allah. Bukan menurut kita. Kalau kebijaksanaan menurut masing-masing kita, maka jangan sampaikan, Ustaz ni masalah bid'ah, jangan disampaikan, nanti orang marah. gitu nah, Itu bijaksana menurut kita itu salah orang begitu. Nanti orang tersinggung Kok masalah agama orang tersinggung ha, Heran kita ta'ajub Memang agama ini punya kita Agama ini punya Allah Itu. Itu. Jangan bahas masalah syirik-syirik Nanti akan pecah belah kita persatuan Kita sekarang membutuhkan persatuan Untuk melawan ahlul kitab Persatuan apa Persatuan-persatuan akidah Persatuan manhaj. Jangan tertipu dengan lafaz persatuan Yang yang semu ini Al-khikmah di sini kebijaksanaan, kebijaksanaan Allah. Dan penyampaiannya bil-ilmi. Bukan toleransi. Demi menegakkan Islam, demi mendakwahkan Islam, ikut ceramah dalam rangka maulid Nabi. Dengan alasan, kita mendakwah. Ini bukan dengan hikmah, ini bil-jahl. Wal-mau'idhatil hmm. hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum bil-latihi aksan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik diskusi bil latih ini kebiasaan kaum muslimin generasi yang awal sehingga meningkatkan semangat ilmiah para ustaz pun tidak sembarangan kalau nanti punya perbendaharaan saya sering mengatakan kepada para pengurus masjid untuk hendaklah khatib-khatib Jumat yang mau naik mimbar itu hendaklah mempersiapkan kalau membawakan satu hadis sebutkan rawinya siapa Jangan tanya tentang sahih dan tidaknya, Karena kebanyakan kita tidak tahu tentang sahih dan tidaknya itu. Cukup rawinya saja siapa? Kalau tidak ada rawinya, di mana kitabnya? Nanti bisa dirujuk. Ini peningkatan ilmiah. Karena hadis itu bertebaran. Kalau Quran, bacakan Quran dari satu sampai akhir, antum akan temui. Mudah, Quran teman 6.000 ayat kok. Mudah, gampang. Gampang dihafal. Hadis bagaimana menghafalnya? Puluhan ribu hadis bertuburan di kitab kitab Quran hanya satu dan sedikit ayatnya, 6,000 ratusan sekian, jutaan kaum Muslimin yang hafal Al-Quranul Al Kerim, bahkan anak-anak kita yang kecil ini sudah hafal Al-Quranul Al Kerim. Ustaz-ustaz kita banyak yang hafal Al-Quranul Al Kerim. Ini peningkatan ilmiah. Saya kira tidak cukup waktu. Saya minta maaf. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya sesuai dengan kaidah usul, ma la yudrak kulluhu la Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, dapatinya sebagiannya juga enggak apa-apa, boleh ditinggalkan. Sebagian inilah yang bisa saya uh, sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.